Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 376. Nagy Zsedi betűködását halljátok! Én Szedlák Ádán vagyok. Engem pedig Póli Ferenc Ferencnek hívnak, és ez is csak egy olyan Meti Heteor lesz, mint a többi. Nem tudom, valamivel talán aktuálisabbak leszünk? Vagy pont, hogy aktuális talanabbak? Nagyon szolgáltató tartalmaink is vannak, szerintem erhegyezzük ki. Tehát, hogy már-már annyira vagyunk uh, most közszaggálataiak, mint uh, kettő híradó részlet között uh, tánc előadás keretében előadott kék Fidesz plakát. Ó, oh. úgyhogy mindenki erről, készüljön bocsánat, fel. Bocsánat, de erről Igen. eszembe jutott, muszáj elmesélnem azt a kerületi újságot, ami, amit ma dobtak be a postaládánkba. Ez nem az önkormányzat hivatalos lapja, hanem valami civil szervezet, és most nagy légidőzőjeleket mutatok a webkamerának. Ez szól a Helyi Fideszes so. kerületi lap. Igen, igen. Aminek a hátán van egy hatalmas kék plakát, mármint hogy, tehát olyan olyan kék, tudod, amit már úgy mi felismerünk, hogy ja, ez az a kék, aha. És az van ráírva, hogy hogy is valami, mondja, a nagycsaládosok számára megoldást jelent, hogy négyszer annyit kapnak belőle. Hogy valami ilyesmi. Tehát hosszan olvasgattam, és nem derült ki, hogy miből kapnak négyszer annyit. Ne, vagy negyed annyiért, most mindegy, érted, valamilyen, valamilyen rezsi, rezsi hír volt, de úgy, hogy nem volt tárgya a mondatnak. Ez egy egy per egyes, egész pontosan b tehát es tehát hirdetés volt ebben az újságban, és hatalmas mondattal azt hirdették, hogy nem tudjuk, hogy mit hirdettek. De valamiből vagy négyszer annyi lesz, vagy negyed annyi. Nem is az, mert úgy, hát a, ja, mert azt szerintem érthető volt, most nem emlékszem, vagy nem tudom jól idézni, valamilyen, nem, valami mondat volt, de hogy tényleg, tehát, hogy csak az nem derült ki belőle, hogy, hogy önnek szerencséje van, ön jobban járt, mert többet kap, vagy kevesebbet kap, de miből? Az nem derült ki. És ugye, még hogyha én teljesen agyatlan vagyok, akkor is tudhatom, hogy most ez két dolog lehet, az áram vagy a gáz. De melyik? Most akkor melyikkel járok jól? Most akkor tessék már nekem megmondani. Na mindegy, csak ezt a kék plakátról jutott eszembe, hogy ilyenekkel kell szembesülni, olykor meglepő érzés. Mm, én most azzal szembesültem, és mi ugye ellenzékkivezetésű kerület vagyunk. Ennek megfelelően nálunk is van olyan Fideszes kerületének álcázzat lap, amit bedobnak a postaládámba szembe a hivatalossal, amiből még egy példányt nem láttam. De gyanítom most már nem is lesz rá pénz, vagy franz franc ugye volt-e. No, szóval azzal találkoztam, hogy viszont a hivatalos az önkormányzati oldalon hirdetik, és azért, mert kérdés volt több alkalommal, hogy a nyugdíjasok 20 kg mikor lehet megvenni. És itt tudtam meg, hogy ebben a kerületben ember van rászoruló valami nyugdíjas krumpliosztás ahol 300 forintért kapnak 20 kiló krumplit. Hmm, szép. Azért ez se semmi. Amíg te ezt elmesélted, én megkerestem a hirdetést, így szól, megoldódott az együttlakó több generációs családok helyzete, legfeljebb négy lakás esetén jegyző igazolással nagyobb mennyiséget kapnak rezsicsökkentett áron. Tehát, hogy nagyobb mennyiséget kapnak rezsicsökkentett áron valamiből. Lehet, hogy krumpliból. Egy szó kimaradt, mindig van ez így. Igen, igen, igen. Csak azért is fura, mert igazán, délül ezt ugye nem szoktuk meg a Fidesz. hogy hát ebből is látszik, hogy ezt nem a központ intézte ezt a hirdetést. Ott nem szoktak hibázni. Völdöra megoldásokat láttunk már, de ez kétségül egy új, új, új nagyságrend. Ámbátor én ma egyébként írtam alá olyan szerződést, amit előtte átjavítottam a Word című szerkesztőmbel, mert hogy levelezésben kérdezte meg a kedves partner, hogy az e-mail címem az maradta -e a régi, és akkor írtam, hogy ez a cím maradt. <gül> és a levélben kérdezte meg, e-mailben kérdezte meg? Igen, igen, igen. igen. Hogy ez, hát ez a, a egy ilyen vállalkozóként a hivatalos cím, hogy mi a franca, ahol útul érnek. Mondom, hogy igen, mert ez a tulajdonképpen 20 éve a címem, tehát, hogy nem változnék rajta. Aha. Uh, és akkor nézem a szerződést, és ott van benne a szövegben, hogy Szedlák Ádám, egyéni vállalkozó, adószám, még egy szám, harmadik szám, akármi. E-mail cím, ott az e-mail címes mögötte maradt szó, mert sikerült bele a copy ezt is. Gondoltam ez és akkor töröljük. Aláírom én, így is nem arra van szó, de... De mégis. Igen, tegyünk valamit az üzleti igényességért. Na, az igényesség nyomvonalán haladva tovább, még mielőtt a témáinkba belekezdenénk. Gyuri nevű hallgatónk írt valami en kérdés ügyében egy e-mailt, és mivel egyikünk se tudta úgy igazán a választ, ezért arra jutottunk, hogy feltesszük nektek, kedves hallgatók, a kérdést. Léci létszi, létszi a Telegram csatornánkon, vagy egyébként bármilyen más formában, ha tudjátok a választ, akkor küldjétek el. Ugyanis Gyuri egy olyan programot keres, amivel weboldalakat, mondjuk, hogy cikkeket összetud fűzni, és valami mondjuk pdf-formába úgy tudja kimenteni, hogy aztán azt el tudja küldeni az e-bookjára, ahol el tudja olvasni akkor is, amikor éppen nem számítógépről olvas. Tehát tulajdonképpen e-bookot akar általa a kiválasztott cikkekből, amiket összefűzött, és az még egy kikötés, mert eddig azt gondolnám, hogy ezt itt sok minden tudhatja, de hogy az is egyfajta kikötés lenne, hogy a cikkben található képek, meg a kép aláírások is maradjanak meg. Tehát, hogy hordozhatóvá váljék valahogy a cikk annak összes funkciójával együtt. – Ez azért nehéz kérdés, mert egyébként van egy nagyon egyszerű megoldása. Amikor is fogod a, az oldalnak a nyomtatás nézetét, raksz a böngésződbe egy, egy EPUB nyomtatót, olyan, mint a PDF nyomszató, csak egy ot ment, és azon át túrod, és, és kész van egy szép kis EPUB-fájlod. Hát igen, csak akkor az viszi magával a cikknek az összes ilyen sallangját, nem az oldal sohasában a cikk, többi cikk meg a menüket, meg tudom, mit. hát ha csak át nem kapcsoltad előtt a bőnkészőt be, ahol pont ezeket veszi le, hogy uh -huh. cserébe nyugodtan tudja olvasni. Viszont vannak oldalak, ahol annyira vacakul van megoldva a, a Print CSS, hogy egy, nem tudom én, kb. két oldalas cikket, ahol már az oldal hasábok, minden vadzak is benne van, azt Print CSS-ben be tud tördelni egy Laza 32 oldalas PDF-be. Például nekem Firefox-ból ilyen a 444, hogy onnan, onnan lehetetlenség szöveget PDF-be menteni emberi módon. Mondjuk, amióta a körnek, ez a mostani verziója van, Azóta, azóta mindig úgy is jut eszembe, hogy ezt a cikket aztán akartam rakni valamihez, mert majd egyszer szükségem lesz rá, úgyhogy tulajdonképpen rendszeresen zsúszok le róla. Mármint ez ugye a 444-nek néd -néd az előfizetői szolgáltatása, ez a kör nevű dolog. Igen, igen, igen, amire egy jogos válasz lehetne az, hogy, hogy akár elő is fizetetnék, ez nagyon sokáig így volt, de amíg nélkül hoznak le MT híreket, mint például ma este is, addig, addig kivárok. Mármint ezt a körön belül, tehát előfizetős tartalomként hozták le a kommentár nélkül MT cikket? Nem, ezt hírként hozták le, de tehát, Szijjártó Péter gondolatait a magyar-amerikai békéről, bárhol máshol is megkapom. Ha ez nincsen meghátterezve, hanem csak az a, az a narratíva jut el hozzám az általam előfizetett újságból, amit a kormány szeretne ebből erről mondani, az vajmi kevésé tartalom. Értem. Értem a gondolatodat. Na no, mindegy, viszont van még két tip, amivel lehet dolgozni. Az egyik, hogyha Gyuri kalandvágyó, akkor a Kalibre nevű könyves polc programban plug-inekból lényegében mindent meg lehet építeni. Tehát valószínűleg van egy olyan erre os olvasó, ahol be lehet jelölgetni, vagy oda küldeni. A kalibrével cikkeket, ami aztán onnantól kezdve alakít mindent-mindenét, hát ott nem csak mobil meg e hanem az összes szentségtelen formátumot is, mint nem be hirtelen, mint Dezavue meg Ők A Dezavue az általában egy a PDF volt, úgy emlékszem. Na no, mindegy, tehát ez egy lehetőség, de hogy ez egy legózás mindenképpen. Régen egyébként erre volt az AvantGo nevű cucc, nem tudom, emlékszel rá, még a pd -ek, ek korában. Felögtel egy AvantGo appot. Ja, avant de tényleg, ja, ja, ja. És amikor dokkoltad, akkor emlékszem. lementette azokat a híreket, amik téged tematikusan érdekeltek, és vitted magaddal a zsebedben, hiszen nem volt még mobilnet. Megtán wi sem. És a másik pedig, hogy van egy csomó olyan könyvjelzőzős app, ebből találtam egy cikket hirtelen, ami a négy legjobbat mondja, ami szerintük a legjobb idén. Ö, és ezek közül is vannak olyanok, amik hagyják, hogy a, az odalementett cikket azt ö, kiexportáld magadnak valamilyen ekonyv formátumban. Ö, régen ezt tudom, hogy az Instapaper nagyon jó volt ebben, de azóta hát egyszer csődben ment, aztán megvette a pinbordos fickó ö, Maciej Ceglovsky és azóta ő üzemelteti, és azóta más, a, más az oldalnak az erőssége most valami ilyen dolgot építettek be, ez téged esetleg érdekelhet. Tudod ez amikor villogtat neked csak egy szavakat és úgy olvasod a cikket. Ami mindig egy nagyon szép techdemó volt és sem tudtuk, hogy jól valamire, na azt azóta belrakták az Insta -péperbe. De a pocket is egy olyan dolog, amit elképzelhető, hogy meg lehet próbálni, csak annak keresője nagyon vacak idén. Már, hogy nem találja meg a legutoljára lemetett cuccot sem, hogyha nem tud egészen pontosan mit mentettél le. És van még egy olyan, hogy e-mail aminek viszont nem tudom, hogy van-e e-bukos kimenetele, plusz ezek mindegyike valamennyire fizetős. egyik sem túl drága, ilyen évi 20-30 dollárokról beszélünk, de meg kell nézni az ember, melyiket választja, mert kettőt egymás mellett már nem érdemes például tartani. Egy nagyon jót kell keresni. Jó, hát kedves hallgatók, ha nektek van más ötletetek, akkor jöhet a metietor.hu oldalon a, ennek az adásnak a sónóca alatt kommentbe, vagy a Telegram csatornánkon, vagy az infokok az oldalon, vagy a metietor hát Instagramjára, bár ott nem szoktuk észrevenni, ha üzenetet kapunk, de szóval bármilyen csatornán is jön az okosság, azt eljuttatjuk Gyurihoz, aztán ő majd beszámol, hogy végül lett -e megoldás, vagy nem lett megoldás? Lehet ez egyfajta funkciója is a podcastnak. podcast képen igen. Összekötjük a kérdéseket a válaszokkal. Így. Közben még megígérlem azt, hogy lesz egy EPUB nyomtató is a, az adásnaplóba. A Chrome-hoz találtam Chrome egy egészen jónak tűnőt. Hát mindez persze csak akkor, hogyha Windows-on kell szegénynek élnie hiszen mac ez eleve adott, hogy a print, printet mindig lehet pdf irányba is tolni. De nem akarsz pdf-et menteni. Pdf-et használni a világ legnagyobb elkönyvvel. A pdf egy olyan formátum, ami oldalméretet szeretne megtartani. Mondjuk az igaz, ennek ellenére sokan használják az elkönyv arról a amit pdf-ben szereznek be, ott olvassák, de azt én sose értettem, mert nekem egyszerűen kicsik voltak a betűk mindig. Így, egyébként PDF-ben én is tudok nyomtatni, tehát Windows-on is adott ez a lehetőség. Csak uh, Persze. Ne szíves. De még csak tíz éve, tehát nem kellett, nem kellett megszokni ezt a dolgot. Ó, hát nektek akkor jó. Te ha, ha, még, ha, ha. Akkor már csak egy kérdésem, az az még mindig PNG-be szeretne screenshotot menteni? Alapból, ne, vagy abba már... Abba ment. Abba ment. Át lehet állítani valami, ezért defaults write, akár, micső bánattal, ja, át lehet rakni épegre. De hát a PNG-nél semmi se jobb. Hát a PNG-nél lényegesen, halális jobb. <gül> Mi a bajod a PNG-vel? Ahhoz képest, de majd, úgy emlékszem, hogy nem volt annyira jó felbontású, meg nem volt annyira jó ránézni, mint amennyire nem akarta semmi enni például egy időben. És tekinten, hogy én blogban meg cikkben használtam fel, hogyha ugyanazt felrakatom uh, JPG-ben, egy közepes minőségbe lementve, és ugyanúgy néz ki, és az egyik az 20 kB másik meg 250, akkor kiválasztom 20 kilobajtosot. Szerintem ilyen bajok a PNG-vel már nincsenek, de a helyic az új PNG, azt bátran kijelenthetjük. Jaj, igen, ezek a, a formátumok amiket megint át kell konvertálni, mielőtt az ember megpróbálja felhasználni őket című. Igen. A WebP ilyen még a halálom az is jó, azt is szeretem, igen, ha abban lehet valamihez hozzájutni hirtelen. De én ilyen komácsok rutinosan egyből konvertálok, nem is gondolkodva azon, hogy hát, ha így is működik, mert nem, nem kezdek neki az ellenőrzésnek. Pontosan. Ezt az ember maga mögött szeretné hagyni, nem megtudni, hogy mi a, most az az szinten, nagy, mély e, tudás, amit lehet tudni a webes képformátumokról. Na jól van, mi történt vele az elmúlt héten kelt? Én tulajdonképpen úgynevezett üzleti tevékenységet végeztem, tehát hogy rakottam át a csilléket hűvös halomba. Semmi különösebben érdekes. Nem, például egyáltalán nem zsűriztem podcast és videóversenyt. <gül> Hó, oh, szép. Igen, én viszont igen, illetve azt nem tudom, már a zsűrizésen túl voltunk a múltkori felvételnél is talán. De. Igen, nem? Ak akkor nem, nem mondta, el, hogy ki nyert. Akkor nem mondtam el, hogy ki nyert, most meg már nyilvános egyébként, de az történt, hogy ugye három podcast kategória volt, ha a podcastokról beszélünk, és hát itt miről beszélnénk, és a három nyertes között volt két ilyen nagyon profi podcast, akik, hát mit mondjak neked, akik valamilyen ilyen média előállító céghez, vagy podcast műhelyhez tartoznak, tehát profi körülmények között profikkal készítik őket. Ez a, az egyik egyébként a piknik sok kúval, vagy az összes helyen, ahol lehet oda kúbetűt kell képzelni, a piknik nevű, mondjuk, hogy ilyen gasztró témájú, a gasztró távolról vagy madártávlatból néző podcast, ami egyébként tök jó. Nem, fed, nem, nem receptek hallgattam. vannak benne. Hogy? Azt már magamtól is hallgattam. Igen, igen, szóval ez egy jó podcast. A másik az Auditorium, ami egy igen jól ismert régi, vagy hát legalábbis múltra visszatekintő podcast, ennek meg az a különlegessége, hogy egy kicsit ilyen szerkesztett, tehát olyan műsorszerű. Úgy értem nem az van benne, hogy emberek beszélgetnek egymással, mint például nálunk, vagy mint a legtöbb másik podcastban, hanem vannak inzertek, vannak többféle hangok szólalnak meg, szóval, hogy olyan műsorszerű műsor építészetről szól, és Zubrecki Dávid a házigazdája, akit szokás ismerni, hogyha építészeti témáról van szó. – Hát hiszen az Indexet annak idején teleírta építészettel. – Így, ahogy mondom. – Menurbanizmussal. Így van, és ez is inkább, jó, igen, ez is inkább egy urbanizmussal foglalkozó podcast semmint építészettel szűken. Na és aztán volt egy harmadik kategória is, ez a szerkesztőség vagy független alkotók által készített podcast, ahol, hát ahol, ahol ott voltak talán a legjobb podcastok, ha az én ízlésemre vagy kíváncsi, és ott végül is a Nem azért, de című podcast nyert, ami leginkább abban, a tekintetben különbözött a legtöbb többi nevezőtől, hogy nem valami szerkesztőség, vagy média cég vagy ügynökség által készített podcastról van szó, hanem két szakértő lány összeállt, és olyan amatőr módon, ahogy például mi is, podcastot csinál mindenféle, elég hardcore témákról. Legyen a szexuális zaklatás, a szexuális kisebbségek, vagy családon belül erőszak, vagy ilyesmi. Erről beszélgetnek általában a vendégeikkel, nagyon jó témaválasztással, és ö, ö, még nagyon sok potenciállal a műsorban. És hát az a zsűrinek az egyöntető véleménye volt, hogy annyira jó, hogy nem csak a profi műhelyeknek a jól fésült műsorait lehet hallgatni, hanem hanem vannak ilyen kevésbé jófésült ám, kevésbé korlátok között dolgozó podcasterek is. Ezt nem azért, de ezt ajánlom. Tényleg nem olyan jól fésült, és nem olyan, hogy is mondjam, csak olyan kifenszizett, mint akár a Meti Heteor, de, de abból még egyszer egy jó podcast lesz, abban bízom. Én minden esetre ajánlottam a készítőknek, hogyha Bármilyen témában segítségre vagy tanácsra van szükségük, akkor ne habozzanak keresni. És egyébként, csak hogy ugye a múlt héten mondtad azt, hogy, hogy majd mondjam már, hogy milyen közéleti podcastokkal találkoztam, amik tetszettek. Ebben a kategóriában szerepelt a 24hu nak az első kézből című podcastja, ahol Pál Zsombor, a 24. egyik vezető szerkesztője, beszélget egy-egy 21 hús újságíróval, egy-egy olyan témáról, amit az adott újságíró dolgozott fel, és mélyen és alaposan dolgozta fel és egyfajta ilyen műsor A fontosabb hírekről szól egyébként fél órában, vagy kb. fél órában, de ez is tök jó benne, hogy minden műsor olyan hosszú, amennyi benne van abban a témában. Tehát láttam már 50 perces adást is náluk. És, Egyrészt egy ilyen nagyon tisztességes háttérműsor, ahol az újságírók nem a véleményüket mondják el, meg nem a világról alkotott képüket adják át a hallgatóknak, hanem elmondják, hogy mi az, amit megtudtak, és ebből szerintük mi az, ami fontos, és mi mivel függ össze. Tehát egy klasszikus írháttér, mindez megfűszerezve a műsorvezető Pál a nagyon szerethető és eredeti humorával, ez ugyanis azon ritka közéleti podcastok közé tartozik, amin felfelnevet az ember pusztán a kommentárokon, ami a sok ilyen karót nyelt, és egyen mérges podcast között egyébként szerintem nagyon jó érzés. Én erőjű beszélni, szóval meg fogom hallgatni egyébként, mert Zsomborén elég sokat dolgoztam együtt, és nagy jó voltam a, a saját kis hírkommentár műsorának is, ami Gyerekből kifolyólag abba hagyódott a, a YouTube-on, pedig nagyon jó volt. Bizony. Uh, ellenben néztél te már olyat, és néztem, hogy nem volt még nevezve, mert szerintem később indult a sorozat, mint ahogy, uh, ahogy nevezni kellett, hogy uh, totálkár Híradó. Néztem totálkár Híradót, igen, ez az, amit a Karotta vezet, nem? Igen, igen, igen, a Kanort Karottának a Van Tök jól működik, és egészen meglepő módon 14 percek alatt képes befejezni te egész mondatokat, ami igen. nem minden esetben jellemző -e ő neki. De igen, nagyon jó, jó a csinált igen Igen, igen, igen. Onnan most jó dolgok kerülnek ki. A, ugye ez a verseny, ez a kreatívnak a audio and video avarja volt, tehát itt videók kis versenyeztek, és ott az egyik kategóriában a a a Aszfalt sorozata nyert, az Aszfalt legendák Így van megosztva egyébként egy másik sorozattal, amit Sávlekötő címmel illetnek, és Lilfrak vezeti. És ez az, ez az Aszfalt legendák ami ugye ugyanaz a műhely, mint a Total Kár Híradó, ez bizony nagyon rendben van. Egyébként ezt, hát csak ilyen érdekességként mondom, hogy van egy kompakt TV nevű formáció, akik YouTube videók gyártására szakosodtak, és mindenféle tartalomműhelyekkel együttműködve gyártanak nagyon-nagyon sok és sokféle videót. Egyebek között a totálkár anyagait is ők, vagy velük együtt csinálják, és érdemes, érdemes figyelni erre a csapatra, Nem csak azért, mert általában végignyerik a mindenféle versenyeket az anyagaikkal, vagy hát azokkal a filmekkel, amik az őmélyekből kerül ki. De meg azért is, mert egyébként tegnap ezen a diát adom ami meglehetősen ilyen formális volt mondjuk, vagy ilyen formális a sikeredet. Ott ők voltak azok, akik a leghangosabban éjjeneztek, tapsoltak, pedig sok díjat nyertek, és hogy mondjam, nem ez volt az első alkalom, amikor díjat nyertek valahol, és ennek ellenére baromira örültek annak, hogy elismerték a munkájukat. Úgyhogy... Oda érdemes figyelni, érdemes megnézni az aszfaltlegendákat, és a Totákár híradót is teljesen egyetértek. Az is nagyon szórakoztató. Ezen az aszfaltlegendáknak a győzelmén azért egy kicsit csodálkozom, mert hogy ez egy annyira új sorozat, hogy, hogy összesen öt része van. Hát ugye a zsűri a nevezett alkotásokból válogatott, és ebből ez az öt nagyon tetszett. Nagyon, mind a, a, a vizuális megvalósítása is, a nagyon sok animáció, amit használnak, a, az ember, aki beszél benne, aki egyébként egy autóversenyző, de nagyon jó dumája van, van egy nagyon eredeti karaktere, és a feldolgozás módja, és ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon szórakoztatóra megcsinált lexikon szócik. Kicsit egyébként a Winkleri hagyományokon növekszik, vagy legalábbis én nekem az a a Winklernek a könyvei jutottak eszembe, amit a különféle állatos témákban írt, azok voltak nagyon hasonlóak. <hört> Ezt majd két leszünk egyébként belinkelni, mert szerintem egyetlen egy tanulva sem találkozott felük. Mármint a, a Winkler féle? Igen, hiszen könyveken? ezek 30 évvel ezelőtt megjelent könyvek, de legalább 25. Hát elképzelhető. Hmm, valóban. Na jó, hát akkor majd belinkeljük. Szóval ezt akartam elmesélni nektek. Nem is az volt a fontos, hogy a zsűrizésről meséljek, hanem hogy ezeket a podcastokat ajánljam a hallgatóság figyelmébe. Mert hogy, mert hogy megérdemlik a figyelmet, és azért tényleg mostanában nagyon-nagyon-nagyon sok podcast született, és ezen nagyon-nagyon sok podcastnak a jelentős, de tényleg túlnyomó többsége, az nagyjából arra az egyen ilyen templétre épül, hogy egy műsorvezető és néhány szakmailag talán érdekes, vagy legalábbis szakmailag potentátnak számító vendége beszélget témákról, lehetőleg nem túl hosszan, mert fél óránál többet nem bír ki a kedves hallgató. És az egész valahogy olyan, mint egy hatalmas kereskedelmi rádiós ilyen uh, stock műsortár, amiből le lehet tölteni magadnak bármi ilyen témában valami eléggé ugyanolyan műsort. Szóval arra nehéz mostanában a a, podcast, a nagyon széles sévált podcast kínálatban olyat találni, amit jó hallgatni. Interjú podcastból speciál bődülötesen sok lett hirtelen. Hát igen. És ö, azt nem tudom figyelni, de már, de hogy a, hogyha ezen belül még szűkítünk a kulturális témákra, abból szintén van legalább öt darab akkor ö, lényegében ugyanazok a vendégek járnak körbe-körbe. Tehát, tehát csak azt kell megnézni, hogy ezen a héten melyiknél beszélgetnek Nádas Diádámmal, mert hogyha múlt itt hallgattam az A podcastban, akkor már lehet, hogy nem, nem kéne meghallgatni őt a B-ben, hanem inkább a C podcastnak a múlt heti vendégét meghallgatom a D műsorban, ahol, ahol ő fellép éppen. Van ez a jelenség valóban. Viszont erről eszembe jutott még egy podcast, amit... Hát kicsit félve, de azért ajánlok, mégiscsak. Az a cím, hogy Talpig Magyar. Ez szerintem nem is egy podcast folyam, hanem egy talán tíz részből álló, vagy x részből álló, fix hosszúságú mini sorozat mondjuk. Amit a Petőfi Év miatt a Petőfi Média Group, tehát a ilyen értelemben államinak mondható, vagy közszolgálathoz kapcsolódó média cég csinált, és ezzel szerintem minden olyan paraméterét elmondtam, amiatt úgy sokan vagyunk, akik így rettegve menekülnénk ettől a dologtól. Lássd, kivel van dolgod, már meg is kerestem hozzá a linket, úgyhogy belinkelünk majd az adásnaplóba róla egy jó kis magyar nemzetes kritikát. Ehhez képest pedig egy ilyen eléggé oké, okay. Műsor a reformkorról, valóban, a reformkorban történtekről, és valahogy azt lehet benne érezni, hogy a készítők úgy a fiatalokhoz akartak szólni, és tudod, ennek mindig van egy ilyen, ez a, ez, hogy mondjam, ehhez mindig hozzáértjük, hogy hát de ez nem szokott sikerülni, amikor a fiatalokhoz akarnak szólni. Itt meg nem azt érzed, hogy próbálnak ilyen nagyon slengesen beszélni és rendkívül fiatalosnak lenni, hanem csak azt érzed, hogy hogy onnan nézik a dolgokat, meg olyan, ö, olyan pillanatfelvételeket mutatnak a reformkorról, ami, ami nem csak 30 fölött ragadhatja meg az emberek figyelmét. Szerintem, hogy kifejezetten jól sikerült cucc. És tulajdonképpen, ha ilyen lenne még sok, mondjuk a többi történelmi korszakot is felőlelve, azt én nagyon bírnám. Jó, hogy benézek. nézek. Már csak azért, én, én a reformkort egyébként szeretem. Történetileg úgy alakult, hogy szerintem 3 négy fél évet hallgattam reformkor ö, ö, irodalmát, reformkori beszédek elemzés hasonló perverzításokat. Ugyanakkor pont ezért rendkívül nehézen gondolom ezt eladhatónak mondjuk fiataloknak. Mert ö, szóval a kedves hallgatók, úgy gondol, hogy úgy gondolja, hogy Karotta hosszú mondatokban beszél. Hát ő egy hebrencs szótlan, minden mondatot a kifejtés előtt lezáró lassú beszédű figura volt ahhoz képest, amit akkor csináltak. Igen, igen. Tehát, hogy az a, a másfél oldal után megtalál az első vesző típusú beszédeket lehet találni, és minden úgy kezdődik, hogy tekintetes karok és rendek. Na hát ez képest egy, egy odakacsintást megér szerintem a talpig magyar. Viszont bőven túlbeszéltük azt hiszem a témát, Úgyhogy nézzük inkább, hogy mi történt a világban. Na, na akkor ta -ta -ta -ta magamhoz... Tudod bármi egyébként? Semmi érdekes igazából. Tehát, hogy ezek apróságok is nem pont most történtek, de most bukantam rájuk. Amennyiben is valamelyik este, és ez ezt pontosan tudom, 19-én este, olvastam egy cikket a Vergen, hogy 19-én esteig lehet kedvezményesen előfizetni egy hónapra a Disney Pluszra. A 20-án indul az Andor sorozat, ami nem geléri Andor Imréről szól, hanem Cassian Andor. Andor Endre. Te. Bocsánat. Jogos. Jogos? Bocsánat. Igen, szóval de, de nem róla szól. De róla sem de szól, igen, hanem Cassian Andorról, és még ezt nem néztem meg jól, mert helyettem másokat néztem. És mikor ez a sorozat elindul, onnantól kezdve havi 2500 forint lesz, most viszont még az akciós 600 forintos előfizetési díjat azt el lehet csipni. De várjál, várjál, várjál! csak hogy nekem is letisztázódjon. Ez a Cassian Andor, ez ugye a Star Wars univerzumban egy valaki. Igen, pontosan. Még én sem és tudom, és hogy kibár tudni kéne. Nem valahol ott a, a Wedge and T lesz körül, tehát egy ilyen, X-szárnyú pilóta, nem? Nem valami és szóval valami katona? Valami pilóta, ezt de hát hát egy, azért hogy is mondjam, hogy ha eldobsz egy Star Wars sztoriban egy csavarkulcsot, akkor az vagy egy Jedi-ről vagy egy pilótáról. Aha. Vagy egy halási Igen, igen, mert ez a csávó a, a Rogwan-ban szerepelt, ezt tudom. Tudom én ezt. Na, de mindegy, jó, igen, szóval hogy vele indul most egy sorozat valóban. Igen, igen, igen. És gondolom, hogy 600 forintot megér kipróbálni, meg hát ha van még, tehát, ha, ha egy filmet találok, ami véletlenül jó, akkor már megérte azt a 600-at, hanem akkor viszont lemondani lényegében nem lesz majd drága, mihelyett lejár az első hónap. És amúgy sem jártam még én abban a streaming szolgáltatásban, tehát csak meg kéne nézni úgynevezett szakmai érdeklődésből. Ö, kezdjük az, hogy lassú. Tehát a UI az lassú, viszont egészen érdekes dolgok vannak benne megvalósítva. Például ugye profilokat kezel, hát azt hiszem, már az HBO Max is, a Netflix is, és kezel a Disney Plus is. Magyarul, hogyha te kizellog autóhegesztős filmeket szeretnél nézni a Netflixeden, a családod egyéb tagjai ellenben Ausztrál Hotel romantikusokat, akkor ezt két profillal meg lehet oldani. Az olyan hülyék, mint én, aki mind a kettőt nézi, az pedig keverve kapja a kettőt. ez annyi pluszat adott hozzá a Disney Plus, hogy egyrészt lehet 18 pluszos, vagy 18 minuszos fiókot csinálni. Tehát, hogy lekorlátozni csak gyerekfilmre az egyiket. És tekintve hogy otthon hagyod csemetédet, aki utána a Disney Plus előtt villanypásztorolja magát, Bármely fiókot le lehet védeni Pinkoddal. Ú, uh, ebbe én is belecsúsztam. Hú, uh -huh, emlékszem tisztán. Disney plusnál. igen. A másik pedig, ami tetszett, ami ilyen, mint gondolkodtak volna a felhasználási módokon. Uh, valamihez kerestem feliratot, mert nem volt elég jó hang, és uh, és beléptem a feliratnak valami a menüjébe. Volt azt hiszem, kilépni akartam, és ott volt egy ilyen valami gombomi, nem a kilépés volt, mint kidrűlt, hanem a beállítások. Választható felirat szín. Választható felirat méret. Egészen a nagyon picitől, mert ott ülsz a laptopod előtt, csak szeretnéd, hogy lenne felirat. A lóba szó nagyig, mert már nagymamakorodban láttad az első Star Wars-t is, és már nem az igazi a szemed, de szeretnéd csak megnézni, hogy ez a szimpatikus fiatal ember mit kémkedik majd a, a valamelyik bolygón. Tehát, oly olyan usability beállítások vannak benne, amiket én máshol még nem nagyon láttam. És viszonylag szép, szépen megvalósítva, meg gyorsan reagál ezekre a, be ezekre a beállításokra. Plusz elég sok mindenhez találtam benne, de a magyar felé amit lekattintottam, mert akkor már néztem, hogy van-e. Egyetértek, azt azért hozzáteszem a pin kóddal. Én nagyon megszívtam, mert a regisztráció első pillanata volt. Az, hogy beállítatok egy pin kódot, és én nem tudtam, hogy miért kell, de gondoltam, biztos valami funkció lesz, úgyhogy beállítottam valamit. Ezen túl, akárhányszor beléptem a Disney Pluszba, hogy megnézek valamit, mindig be kellett írnom a pin kódot, ami ugye egy TV távirányítóval, lévén ez az okos tévénken történik. Nem olyan triviális, meg egyáltalán hagyjanak már békén. Nincs kitől védenem a profilomat, és nagyon hosszan és nehezen jöttem rá, hogy hogyan tüntessem Mert Nem volt olyan hosszú rájönni jó, mert beírtam a Google-be, hogy Disney Plus pin-code remove, de hogy szóval, hogy nem volt egyszerű megszabadulni tőle, de most már szabadon tudok én is Disney plus hogy nálunk is a Meglepő módon egyébként az kifejezetten nagy használati értéket képvisel a család számára, hallott. a a macskát nem számítjuk, akkor a legfiatalabb ember is elmúlt jócskán 15 éves, és ehhez képest is ilyen Disney, Disney filmeket olykor így megmegnéznek megnéznek a lányok, már csak ilyen képpen is. Teljesen értem, még nem értem fel teljesen, hogy mi van benne. Helyette megnéztem az új Thor filmet, ami hát nektek már nem kell. Nem dicsérik azt a filmet? Hát nézzék, kiadós Fetch-séming lindít, és onnan még utána ráül egy erős lejtőre. Egészen, egészen rendkívüli módon vacak. De, de úgy tűnik, hogy van benne anyag egyébként. Tehát nem csak a, nem csak a Star Wars, meg a hercegnők vannak. Ja, a Disney Plus-ban már, igen, nem a torfilmben. A Torfémben abban, abban nincsen, a kisporolták. Hát hercegnő Azt, hát, van benne. Nem, hát ott van egy lánytor. Igen, de az nem hercegnőzi földi tudós. Hát jó, de mindenhol máshol főleg hercegnő szokott lenni. Jó, van benne valami. Esetleg valerina. is mondjuk. Meg egy király, aki kék se. színű. Jó, látod? A gonosz meg látod? Fehér, tehát fel lehet ismerni, hogy melyik melyik. Tiszta Disney. Na mindegy, szóval jó, az ugye... a speciál nem jó, de minden mást azért érdemes szemrevételezni szemre benne. Most már cserébe drágán kell elővizetni, későn szaladunk. Úgy összegezném a tapasztalataidat, hogy neked tetszik a Disney Plus eddig. Van benne ötlet, meg van benne tervezettség. Hogyha egy-két dolgot lekopintanának a további streaming szolgáltások, az igen jó lenne. Más kérdés, az az, hogy azzal nyilván nem vagyok kibékülve, hogy most találják fel újra az HBO-t és a kábeltévézést, és még melyik csomagra kellő fizetni, hogy mindent meg tudjak nézni, ami érdekelne. Az van egyébként, hogy ha belegondolsz, mondjuk azt hiszem, már nem emlékszem, hogy egy vagy két évvel ezelőtt, de hogy sokat beszéltünk arról, hogy hát elég sok a streaming szolgáltató, és hogyha újabb jönnek, azok hát nincs az Isten, hogy megkapaszkodjanak. És amikor az Apple TV Plus elindult, akkor csak a térdünket csapkodtuk a nevetéstől, a Disney csak vonogattuk a vállunkat, és egyre másra gondoltuk azt, hogy na hát azért ez már tényleg, na ez már tényleg nem fér bele. És ennek ellenére úgy tűnik, hogy ezek az új, nagy szolgáltatók, ezek nem hibáztak olyan nagyot, és mintha megkapaszkodnának, meg arcot alakítanának ki maguknak. És én tökre meg tudom mondani, hogy mi a különbség az Apple TV Plus és a Disney Plus kínálata között, és összetudom hasonlítani Netflix-el és az HBO max is. És mondjuk jó, és akkor az Amazon-t azt nem vettem hozzá, mert ott nem vagyok képben, meg a se. De hogy szóval... Tök érdekes módon valahogy arcuk lett ezeknek a szolgáltatásoknak, nem öt darab Netflix kopi működik, még hogyha egyébként az appok azok kicsit, mint hogyha ugyanarra kaptafára készültek volna. Kivéve természetesen az Apple TV Plus-t, hiszen az mindig más. Mármint olyan Apple-sen más. De hogy engem meglepettén én azt hittem, hogy ezek nem lesznek sikeresek. De az üzleti siker azért én még várnék. Tehát egyrészt mondjam, hogy én most külszíni bányás szét a, az HBO-t, tehát az ott nem sok garancia van arra, hogy, hogy jó marad, Ö, ami érdekes. A, a Netflix az nyilván ezzel a, az én vagyok a tartalomfogyasztás-teszkója modellel ezzel kavírnyál tovább. Most, ha minden igaz, akkor már lesznek benne hangos könyvek is. Illúzióim nincsenek. Úgy az tök jó. Ne kény, az zseniális lenne, hogyha a Netflix. Vagy a nem ne, Hangos ne, Fönynyékeket. Bocsánat. A Netflixben ben Netflixben mobiljáték van, a Spotify-ban lesz hangos könyv, hülyeséget mondtam. Tehát hát, az nem, azt majd de, de az két hónappal később. Jó, hogy a Spotify-on lesz hangos könyv, zseniális. Igen, és akkor mink van még? Ja, igen, van még a, az Apple TV Plus, ami a Sarki Videót éga a hova, három havonta lemész egy bűvészfülmért, és amúgy igen. nem fizetsz rá elő. Tehát legközelebb Következik majd ez. akkor beszélünk erről a szolgáltásról ismét, amikor kijön vagy a Ted a következő évada, vagy a forrómánkánynak következő évada. Mm, és talán körbe is értünk. Tehát, hogy nagy általános megoldások azért még nincsenek. Ja nem, nincsenek. Biztos eljön az az idő, de még egy kicsit odébb vagyunk a konszolidáció pillanatára, még várni kell szerintem több mint egy évet. De... Mint hogyha ezzel lehetne élni. Tehát azért most már tényleg az van, hogy ilyen nagyon olcsó poénnal éljek, hogy azért a gáz számlánk az jóval magasabb lesz, mint a digitális számlánk, akkor is, hogyha négy streaming szolgáltatásra fizetünk elő. A, a gáz számla igen, de azért a digitális rezsimet most nem szívesen számolnám össze. Már, már több, mint a villanyszámlám. Már több, mint a villanyszámlám A egy ilyen nagyobb családban, ahol, hát hogy mondjam, pusztán a család mérete okán, és elég sok pénznek kell megforogni ahhoz, hogy mindenki kapjon nem lukas cipőt, és nem tudom, járhasson edzésre, meg iskolába. Itt tényleg elhanyagolható ez a digitális költség, egy csomó minden máshoz, akár a kaja költséghez képest, vagy a, mit tudom, nálunk a lányok edzése, kerül, nem tudom ötször annyiban, mint a digitális rezsink, úgy mindenestül. És akkor onnantól kezdve az ember csak vonogatja a vállát, illetve az ember én. A másik ember, a feleségem az meg inkább mindig mondja, hogy most már azért nézzük át, hogy hát nem szabad ilyen sokat digitális szolgáltatásokra költeni. De aztán mindig csak azzal jövök, hogy hát nézel már meg, hogy ez a legkisebb tétel a családi költségvetésben. Jó, ha nem számítjuk a Telekomnál hagyott milliókat. Mm, egyrészt érteni értem, másrészt meg azért mondjuk ö, felső kötőjel középső-középosztály vagy. Hát igen, ö, középső, középosztály teteje inkább, de az biztos, hogy a magyar társadalom legfelső decilisébe tartozunk. Igen. Ö, ez tény. Máshogy néz ki egy olyan, ö, olyan háztartásban ugyanez, ahol ö, mondjuk ugyanennyi ember van, de kevesebb pénz fordul meg. Hát persze, persze, persze. Nem is, hogy mondjam, tehát nem azt gondolom, hogy, hogy a bagi telepen nincs ilyen dilemma, illetve hát ott nincs ilyen dilemma, mert nem hinném, hogy ott előfizetnének bármely streaming szolgáltatásra. De nem hát, is feltétlenül a bagi telepre gondoltam, hanem a szomszédlakás mondjuk itt nálam a panelban. Hát igen, vagy akár egy a gyerekeim pedagógus pár tanárai, szintén megfontolják egész biztosak benne, és egyébként ezt végtelenül, na jó, mindegy, nem kezdek bele a populista frázisokba. Már csak azért sem, mert rezsit, rezsit fogunk csökkenteni, tehát hogy pernek kell maradnunk a, a Fideszes lendületben. Jaj, de jó, hát akkor csak előre, nem hátra cseréljük a villanykörtéket ledre, vagy mi lesz? Igen, a következő történt ugyanis, Történetileg követem a Miskolcnak a polgármesterét, aki nekem volt igazgatóm, meg, meg volt városom. Mármint iskolaigazgató. Igen, igen, ebből. igen. Nem pedig, okay. nem pedig ő volt a város is egyben. Bár is egy szép darab férfi. Na de nála láttam azt, hogy Miskolcon LED csere programot hirdettek, és hogy regisztrálja mindenki, és hogy ingyen ledet adnak, és hú de, hú de hú de jó lesz, nem kell értek fizetni semmit. Hát mondom, ilyen meg a világon sincsen. De azért ez érdekel. Pláne, hogy anyámnál egy csomó körtét amúgy is ki akartam cserélni. Lekattintottam, megadtam a szobákat, megadtam, hogy milyen izzó van benne, kb. mennyit világít egy nap. Valamire azt mondta, hogy arra, arra az időtartamra nem érdemes kicserélni azt az izzót. Tehát arra nem jár semmi. Van, ahol azt mondta, hogy ha, ha ez as wattos te napi 3 órát világít, akkor igen, adunk helyettel ezet. A végén bekért egy villanyszámlát meg egy igazolványt, és egyszer csak majd ki fogják értesíteni anyámat, és sétáljon el valahová öt mert hogy még pont a ház környékén is van egy átvételi pont. De most miskolcsnak nem a központjában lakunk. És aztán megnéztem, hogy ezt az egészet egyrészt egy valami energiakereskedő CIEB nevű cég csinálja, de miskolcs csak partnerebben, és a Micskolt szeretős viszonylag későn csatlakozott hozzá, mert egy csomó más városban is elérhető, ez már ott a regisztráció környékén gyanús volt. Úgyhogy aki szeretne lehetett a lakásba, vagy szerette ének, ének villanykörténét kicserélni, azt szerintem mindenképpen nézze meg, mert, mert lehet egy tíz villanykörténét spórolni kb. És még az apró betűt is elolvastam, annyit kell vállalni, hogy Két évig használod a villánykörtét, amit adnak. Na, no, most azért ez nem egy komoly vállalás. De várjál, de várjál, várjál. Várjá. Azt, hogy értem, uh -huh. hogy két évig köteles használni? Akkor is, ha elalszik? Nem, ha elalszik, akkor kicserélhetem. Ha elalszik, akkor kicserélhetem. Sőt, akkor azt hiszem ők cserélik. A gyígben yes. találtam valami ilyesmit. Az Inkább az, hogy a zacsóral, amit a kezedben nyomnak, az átvételi ponton nem sétálsz helyi lengyel piacra, és adod el a 10 forint darabját, majd a pedig váltod asztáltam. át, mondjuk, kevertséresztnyepálinkára. Értem. Tehát ha nem tudod felmutatni az izzókat ö, egy év múlva az esetlegesen jövő ellenőrnek, akkor akár ha ki is égtek, akkor az arrodra kopintanak nagyon helyesen. Ö, körülbelül ennyi, bár az ellenőrzéssel egy szó nem esik a, az oldalon, tehát hogy Aha. sokkal inkább egy becsület szónak tűnik a dolog. Még jobb. Ez jónak hangzik. De, ha nem lenne már minden ledes. Most akkor elgondolkodhatnék. Nincs, szétnéztem itt magamnál a lakásban, de tulajdonképpen nincs olyan, amit cserélni kéne. Ö, illetve valamit cserélnék, de másfajta ledre, az meg az ember nem ugrik neki, mert hogy hülyeség lenne, majd ha elromlik. Így. Hogyan csökkentünk még rezsit? Ö, hát van még egy olyan, hogyha az ember talál szakit, aki még ráér ö, szolárpanelt telepíteni és euh, nem tudom én vicces kedvéért eddig nem vállalt munkákat, akkor elkészült Budapestnek a napelemes térképe, ami azt mutatja egyébként tök érdekes ránézni, hogy euh, mely tetőkre nagyjából mennyi sütés esik egy átlagos évben, és oda érdemese esetleg euh, napelemet pakolni, Például én már a térképből tudom, hogy hozzám nem, mert a hetedik emelíti lakó az leárnyékolna. <gül> De maga az épület egyébként alkalmas arra pakoljanak ö, napelemeket. Ez eb ebben nem hasonlít például a ránkmerőlegesen álló panelra, már az pont rosszul van tájolva. Tök érthető, nagyon szép, Kivá rendkívüli módon érdekel nem olvastam utána egyébként, hogy hogy hogy végezték ennek a bemérését, de nagyon úgy tűnik, hogy, hogy rendkívül sok olyan tető el tudna viselni egy, egy pár panelt. Igen, a többségnek úgy tűnik, hogy olyan háza van, ahol lehetne pakolászni valóban. Közben teljesen eltévedtem a térképen. Jaj, te Mag... is egyből nekiáltál megkeresni saját magadat? Igen, igen de aztán jött ilyen reménység utca, meg ilyenek, de megtaláltam, hogy itt van. Például a szembe, oh. a szembe ovoda az nem lesz szalárpaneles, leginkább azért, mert mi leárnyékoljuk, meg a fák, meg, meg minden, és tehát egy földszintes óvoda, az, lássuk be, nem rúg labdába ilyen helyeken. Nekünk viszont pontosan azon a tetőrészen, ahova amúgy is azt gondoltuk, hogy oda kell majd tennünk a szalárpanelket, oda tényleg lehetne is tenni. Úgyhogy lassan itt az idő. Azt azért jó tudni, hogy ha valaki most így azt mondja, hogy jó, akkor belevágok, akkor azért jövő, április előtt ne nagyon számítson beüzemelt szolárpanelre. Ennek az átfutása ennyi idő, és nem nagyon lehet meggyorsítani, mert ebből elég sok a, az ügyintézés. Az elmű, egykori elmű, bocsánat, most már MVM meg EON, azok pedig azt hiszem nem a gyorsaságokról híresek. Én most éppen csörtézek velük. Meséltem erről, ugye? Mesélted, igen. Természetesen azóta sem történik semmi az világon, azt, azt hiszem még meséltem, hogy kaptam egy levelet a, az eon hogy hát itt nincsen itt a mérő magánál, hát itt van, az, itt van leírva nekünk a kockásfüzetben, hogy az nem okosmérő. mérő. Visszaírtam az okos mérő típusát, hogy de ez egy okosmérő, mérő. Lehet, hogy nincs rajta kapcsolva az okosmérés, de ez egy okosmérő. mérő. Jó? Ezt visszaírtam, és akkor erre természetesen a fülükbotját sem mozgatták már megint. Biztos nekik se könnyű a rezsicsökkentés miatt, de meglepő, hogy milyen határozottan nehézkes dolog egy ilyen egyszerű kérdésről levelezni, egy ilyen nagy szolgáltatóval. De a kommunista nagyvállalatok azért kommunista nagyvállalatok maradnak, akármilyen új logót rájzolnak hozzá. Jó, de érted, az E.ON az nem is egy kommunista nagyvállalat, hanem egy... Nem azok kommunist. németek. Nem franciák? Németek? Nekem úgy remlik, hogy német. Akkor legyenek németek, szóval akkor ők németek. Ja, értem arra célzol itt, kacintva, hogy érted, azok németek. Az olyan, mint egy kommunista nagyvállalat. Nem, úgyhogy a hivatali útbetartásával talják a papírodat, rendkívül hatékonyan. Egyébként csak hosszú Mértem. az út. Ne. Plusz egyébként, azt hát hát... szerintem láttunk már hülye elvonost. Én konkrét a egyébként, is Ha már... Erről beszélünk, akkor a Magyarósi Csaba YouTube csatornáján volt most egy epizód napokkal ezelőtt, tehát ö, mit is? 2022 szeptemberében kell, kell keresni, mondom ezt azoknak, akik a jövőben hallgatnak minket, ami egy olyan szolgáltatásról számolt be, vagy egy olyan hát azt hiszem, hogy talán civil kezdeményezésről, igen, akik eu pénzből valósítják azt meg, hogy ö, ingyenesen konzultálnak a lakóhelyednek a rezsicsökkenthetőségéről, szigetelésről, napelemről, cseréről meg ilyesmiből, ki is számolják, hogy ez mennyibe kerülne neked, és aztán további tanácsokat is kaphatsz akkor már pénzért. De a lényeg, hogy van egy ilyen országos hálózat, ahol fordulhatsz, ha meg akarod tudni, hogy az hatékonysággal kapcsolatban mit tud a lakásod. Mm, ezt érdemes megnézni egyébként a helyi önkormányzat esetleg biztos ideját. Megint Miskolcot tudom hozni, mert azzal vagyok képben. Ott uh, folyamatosan ígérik, hogy elindul még ez a program. Még nem hozták tető alá, de, de ez az egyik ígérés, hogy pénzt nem tudnak adni embereknek villanyra. A konzultációt igény, hogy lehetne spórolni. Jó, hát ez is egy valami. Apropó, még a szolárban át, menjünk már vissza. még Nyár végén írtam egy cikket, már magam sem tudom hová. Mindenesetre beszéltem hozzá szakikkal, és ott hangzott el egy nagyon fontos tanács, hogy az ember olyan céggel szerződjön, akik kivitelezik, leengedélyeztetik, lepapírozzák, és a végén átadják nekik a kulcsot a szalárpanáhez, mert minden más ügyintézési mód ott van egy szívásra nyit ajtót a ügyfélnek. Többen hangsúlyozták azt, hogy ha nem te jársz az EUN hanem bárki már jár helyetted, akkor azon nagyon sokat nyertél. Hát ezt értem. Közben megnéztem Renópontnak, vagy Renopont.hu-nak hívják ezt a tanácsadó szolgálatot, ha esetleg valakinek szüksége lenne rá. Adásnaplóban benne lesz. Én úgy érzem, hogy bőven csökkentettük magunkat. Szerintem is, viszont akkor az Apple TV-hez visszatérve tudunk tovább menni. Amennyiben képzeld el, hogy a második kedvenc brit csapatom bekerül a FIFA-ba, amely játékkal én egyszer játszottam összesen öt percet. Melyik az első kedvenc csapat? Az, az első kedvenc brit csapatom természetesen a Dávics Hamlet, ami egy rendes délandoli baloldali, rózsaszínben játszó csapat. Oh. Csajdatosan szorkoztató Twitterrel és szorkolói táborral. A második Érteni? kedvenc, az szóval Ted Lasso sorozatból az AFC Richmond, és nem meglepő módon a Ted szó lesz benne a FIFA-ban, Ami, amit utálhatnék is, mert hát ipari termékek összekötése az még soha nem görgett előre a világot, de mégis csak vicces valahol. Szerintem ez tök vicces, hogy a Ted Laszó bekerül a FIFA-ba, én ezt bírom. Inkább az, az lehet fura, egyébként ezen gondolkodtam, hogy a, a színészek, akik játszanak ebben a sorozatban, azoknak nem nagyon-nagyon fura, hogy ők game, gamer otthonokban, mint ilyen interaktív szereplők jelennek meg, hogy, tehát hogy játszanak velük, hogy irányítják őket. Mert ez ugye a képmásuk megnézhető egy szerepben az még csak-csak, de az nagyon fura lehet, hogy tudod, hogy több százezer tini és fiatal felnőtt játsza azt, hogy te vagy. Jó, uh, nagyon fura lehet. Uh, érdekes kérdés, egyébként valószínűleg az, igen. Erről be, uh, Brad Goldstein uh, kapott uh, Emmit valamikor a múlt héten talán. És ki Brad Goldstein? Ő játssza a kiöregedett csatárt. Jaj, igen. Úgy rajként. Ah, Igen. És ő több szempontból is érdekes, az egyik az az, hogy, hogy van egy podcastja, Ó, tehát tulajdonképpen ott is így beszél. Pont ugyanezen hangon, csak sokkal kevésbé dühösen, egy nagyon nyugodt hangú ember. Plusz megvan hozzá <há> ugye az a, az, a, az a mély hangja, ami különösen vicces. aha És mindjárt keresem a nevét, mert nagyon furcsa podcast. Uh, Things to be buried with, azt ez az, igen. Ó, oh, ezzel temessetek el. Films to be buried with, bocsánat. Ja, hogy ezekkel a filmekkel? Értem. mely filmekkel temettetnéd el magadat, és erről beszélget különböző emberekkel. Többek között most szeptember 1 egy, egy ö, színésztársával is, aki viszont a Tohib Jimó Isten, hogy hívják a, a Fekete Csatársátszat? Nem tudom. Mm. Mindegy, ő is egy tök jó alakítás nyújt ebben, a, mindenki tök jó szerintem az ében a. a a Ted Lasszóban. Érdekes embereket uh, talál, és velük, velük dumál uh, erről az ők is nyugat hangján. Másrészt pedig uh, az emi is uh, átvevős beszédét, azt mindenképpen érdemes megnézni, mert uh, az egyszer már kopott valamiért, és akkor kihípolták, akkor amikor elkárunkodta magát. <gül> és mondta, hogy bocsánat, elnézést valami, és mit mondott most, hogy elnézést uh, Előző alkalommal a családom nem hallhat, hogy megköszöntem, mert voltam annyira hülye, hogy káromkodjak. De remélem, hogy most sikerül majd a nélkül végig mondani. Üzenem, a teljes családomnak, hogy kurva a titeket. Édesem. Jó, hát erre nem tudnék más mondani, mint hogy football is life. Igen. Hogy egy fontos pillanatot idézek, Nem, nagyon sok fontos pillanatot idézek a Ted Laszóba és hogy mindenki nézze meg, aki még nem nézte, azok is, akik egyébként nem szeretik a focit, ennek a szucznak nagyon kevés köze van a focihoz, és na mindegy, ne, ne kezdjünk egy Ted Lasso ismertetőbe, mert nyilván a én jövünk ezt. ki mindenkinek. Igen, egyszer csinálom a Ted Lasso külön számot. És egy Ted is, és az, az, az hú, mi is, a League of the külön számot, és akkor lesz benne uh, csajos, bézbólos és ami nem baseballos szól, és fiúsfoc is, ami nem fociról szól, só is. Mm -hmm. Nagyon jól hangzik, akarok, ott akarok lenni. Na jó, de most még ez nem, nem aktuális, úgyhogy megyünk tovább, a pénzügyi rovatunk következik, amennyiben is vannak mindenféle hírek a világból, amik a pénz körül forognak. Itt van mindjárt hirtelen egy 20 milliárd dolláros felvásárlás, ami hát, Nekem tulajdonképpen az első olyan felvásárlás itt a tech világban, ami úgy megrémít egy kicsit, vagy úgy elhúztam tőle a számat. A felvásárlás azt, azt én értem, de az hát a 20 milliárd az nagyon sok, tehát abból már lehet vágni a bugatit hűvös halomba. Ugye az Adobe fogja megvásárolni a Figma nevű szolgáltatást. Az Adobe-t gondolom senkinek nem kell bemutassam, a Figma pedig egy ingyenesen a webben keresztül használható Hát ilyen vektoros rajzoló program tulajdonképpen, ami tök jó webes prototipizálásra is, meg egyébként akár ilyen webes ábráknak az elkészítésére is. Egy, valahogy a Figma-nál eltaláltak valamit, nagyon sokan csinálnak, csináltak ilyesmit, tényleg biztos, hogy van két 300 olyan szoftver, ami ugyanezt tudja, mint a Figma is tud, és valahogy... Mégis, az annyira sok embernek áll nagyon kézre a figma, és annyira tudják, tudjuk használni, hogy valami nagy titok rejtőzhet a hátsó szobájukban. És ugye ez egy ingyenes szolgáltatás volt, szerint is volt. Egyébként nem is vagyok benne biztos, hogy volt fizetős csomag, vagy van, de szerintem nyilván van. Minden esetre ez egy ilyen pár éve az életem horizontján ott levő szoftver, amit nagyon-nagyon amit nagy szeretettel használok mindig is, nagyon sokféle dologhoz használtam már, és most nagyon elkezdtem félni, hogy vagy azért veszi meg a Adobe, hogy becsukja, vagy azért veszi meg, hogy nem is tudom, olyan Adobe szoftver csináljon belőle, és ronda lesz, és fekete alapon fehér, és túl bonyolult, és nagyon sok pénzt kell majd érte fizetni, és valahogy semmi jóra nem számítok, és érdekes módon pont ugyanez volt a reakciója a Figma használói közösségének is, hogy hát ó, biztos az lesz, hogy ennek, ennek ennyi volt. És nagyon rossz lenne, ha ennek ennyi lett volna. Mm, én attól nem félnék, hogy az a Dabi elrontja. Szép lassan kerülnek majd be olyan funkciók, amire nem gondoltad, ahogy szükség van rá és valószínűleg nincs is. Az egészen biztos, hogy mocskos drágán fogja adni, mert ezzel a Border plusz ezt a 20 milliárd dollárt, ez hogy nem lehet belőle más, visszakeresni. Így se nagyon, szerintem. Hát igen. De hogy van Photoshop meg Lightroom elővizetésem, igazából jó, a Lightroom a sebekből verzik, mert én a régi verziót használom, amit ugyan fejlesztenek, de de helyenként beleépített lassítók vannak, viszont kéz alá esik, és nem felhőlepú. Aha. Aha, aha. Abba is kerültek nagyon jó dolgok, és, és rendkívül módon használható. És, és amikor az Adobe-nak ötletei lettek, hogy hogyan, hová, hová kéne az egész szoftvercsomagot továbbfejleszteni, akkor voltak annyira erősek, hogy csináltak egy másik verziót belőle, és kettő párhuzamosan elérhető, most már évek óta. A photoshop meg aztán tényleg raktak, ezer minden izgalmas dolgot. Tehát a fejlesztés Igen, lesz, az más kérdés, hogy, hogy a Figma, hát ingyenes, az még egyszer nem lesz már. Hát egyelőre most még ugye ingyenes. Van, egyébként most megnéztem, van fizetős csomagja természetesen, szóval éppenséggel lehet is fele keresni, és ez, szerintem ez azon szoftverek közé tartozik, amiért az ember viszonylag szívesen fizet is. Tehát aki ezzel dolgozik, annak adott esetben megérheti, különösen, hogyha csapatban dolgozik, mert itt alapvetően a a figma egyébként van egy zseniális funkció, ami szerint úgy tudunk ott ülni különböző helységekben, ugyanaz előtt a design előtt, hogy mindenki látja a többieknek az egerét, és lehet egymás egerét figyelve nézni azt, hogy mit magyaráz a másik, ami hát egyszerűen csodálatos. De hogy jó, szóval, hogy itt nyilván a, a közös használathoz kapcsolódó funkciók azok, amikért már fide, fizetni kell, hogyha a csapatban akarsz dolgozni, figyelj akkor azért áldoz némi pénzt. Hát én nagyon izgulok. Na, ez a lényeg, ezért mesélem, meg, azt, meg, meg az valamit még mond talán, hogy az, hogy 20 milliárd dollárért vették meg, az tényleg nagyon sok pénz. Nem sok ilyen méretű felvásárlás volt az utóbbi években, az ilyen webes szolgáltatások piacán semmiképp, úgyhogy ez azt is jelzi, hogy a, valószínűleg a Figma értéke nem elsősorban a szoftverében van, soha nem abban van, hanem a felhasználói bázisában az elérésében. <hül> És ezért is izgulok egy kicsit, hogy ha csak az emberek kellenek az adobe akkor nehogy aztán az legyen, hogy azokra majd inkább az illusztrátort akarja rábeszélni, mondván, hogy á, ez a figma nem. Vagy, vagy mondjuk, hogy a, a figma legyen az illusztrátornak az online verziója, vagy webes verziója. Hát majd meglátjuk. Ugyanitt, hogy kifejezzük értelmezhető számokban is, hogy mégis mennyi ez a 20 milliárd dollár, átszámoltam egy közismert mértéketségbe, 12 mértéketségbe, 12,5 YouTube. Mármint, hogy a, a, hát a Youtube-ot hogy... annak idején 1,6 milliárdért vették Ja, meg. annak idején. Ó, hát az de régen volt, az már. 10 éves -e? Vagy hmm. tizen? Az, az régen volt. Na jó. Eh, azóta remélem... fújódik a lufi nyilván, azért ez szép lesz a végén. Igen, de ha mondjuk onnan nézzük, hogy, a, hogy egy még jobb ilyen összehasonlítási alapot adjunk, hogy ugye most éppen a jogállamisági mechanizmus kapcsán 7 milliárd eurónak a Magyarországtól való elvétele merült fel, az ugye pont a harmada annak, amennyiért megvette most az Adobe figmát És ettől a 7 milliárd euró elvesztésétől egyes szakértők szerint megrogyhatna a magyar gazdaság, hogyha ez a pénz egyszer csak nem jönne be. Ennek háromszorosáért meg lehet céget akvirálni, hát nem semmi. Igen, ez a 20 milliárd, ez nagyon kemény. De még nem sikerült feladókoznom, ha egyszer sikerül, majd jelzem. Kérlek, Viszont akkor meg. mondok egy másik számot, jó? Jó. Spanyolországban augusztus végén, szeptember elején Elrekkentettek 220 millió eurót végéig arra, hogy abból vonatozzanak a spanyolok. Ez azt jelenti, hogy a 190 kilométernél rövidebb vasúti útakat, azt, azt megtéríti az állam, vagy fizeti az állam úgy a spanyoloknak, mind a spanyol országban látogató turistáknak. Wow! És mindez... Jó, ebből egyébként azt is kiszámolhatjuk, hogy az edobinak a figma költött pénzéből két milliárd vonatutat lehetne megcsinálni Idén, ugye? Mert hiszen egy 9 eurós vonatbérlet formájában történik valahogy, ez, vagy, ez, vagy Nem az valamit? összekevered valamit? Nem, az a német, ja, mert ez a Összekevered, az a német történet. Az csak véget ért a Móka. Ö, ők nyárra hirdettek egy olyat, hogy kilenc dollárért, vagy annak megfelelő euróért Ö, lehet. A kettő most ugyanaz. Igen. Lehetett venni egy olyan egyet, amivel bárhová, bármikor elmentél kb és Ugyan, hogy akkor ez, euh, Igen, az más valóban akkor. Ez egy tök jó az a spanyol cucc. A német is tök jó volt. Kiszámoltak együtt egy 1,8 millió tonna uh, CO2 kibocsátását előzték meg ezzel. És uh, ami érdekes, például turizmusban is látható volt az, hogy a németek felülnek a vonatra, aztán elmennek valahová. Hiszen ingyen van. Aha. És nem kell parkolni az autóval. És akkor most ugyanezt meglépi a spanyol kormány végéig. Egyelőre év végéig igen. Ö, és akkor még mondom a számot hozzá, mert ez a. a csak nem hagyhat hogy nyugodni, hogy az 1,8 millió tonna CO2 az mégiscsak mennyi. Ö, két kecskemét lakosságának éves kibocsátása. Azt nem Taylor Swiftben kéne mérni? Nem akartam átszámolni Taylor Swift különösen nem kecskeméti Taylor Swift például. <gül> De a kecskemétet például csak télar népesítenénk be. Egyrészt turisztikai szempontból jó lenne. Az én ]nek. magam is járnék oda. Van ebben még valahol egy cifrapallotás poén, de nem keresem meg. Éreztem, <gül> hogy lübeket kellett volna mondani. A másik a másik példaváros lübeg, aminek kb. ennyi. Na hát a másik ilyen pénzes dolog, az viszont valami olyasmi, amit én elég korlátozottan értek, csak. Te nyilván pontosan érted, egyrészt és nyilván rossz véleményen leszel, de valamiért én azt érzem, hogy ez egy kicsi fajta valamiféle előrelépés a kriptovaluták világában, amennyiben az Ethereum nevű, az talán a második legnagyobb ilyen kriptó szolgáltatás, jól mondom? Hát a az egyik legnagyobb blockchain, a fennet tudja még, de azért gyorsan előre bocsátanám, hogy nem értem én ezt teljesen. Tehát hogy a, a, a pénzügynek és a kriptós, bitcoinos dolognak a viszonya, az hát mondjuk vita kérdése, hogy, hogy hogyan tekintünk rá. Ez olyan, mint a Tesco meg az NVI, vagy a Tesco meg a Forever Life, Forever Living. Jól hangzik a hasonlat. Az ethereumnál az történt, hogy megtörtént a The Merge nevű művelet, ami... Hát és akkor innentől én már bajban vagyok, de a lényegét azt tudom, hogy, hogy mostantól kezdve ott a, nincs szükség a bányászatra, tehát nincs szükség arra, hogy bányászgépek rengeteg áramot is fogyasztva, meg rengeteg számítási kapacitást igazolják, a, vagy hát szólít, biztosítsák, vagy titkosítsák, vagy mit csináljanak a tranzakciókkal. Szóval, hogy azt, amit a, a kriptobányászok csinálnak, erre a dologra nincsen szükség a, innentől kezdve az Ethereumban, ami, aminek van egy olyan varázs elnevezés, hogy proof of stake, mármint ez a metódus, amire áttértek a nem tudom miről. Proof of work. Proof of work. Aha. Aha. Tehát eddig az volt, hogy csinálod a felesleges számítást, égeted a áramot, és, és ezáltal veszel részt abban a lottóhúzásban, aminek a végén a rendszer egyrészt Időnként juttat neked kriptovalutát, ez a bányászat része, a bányászat része. Másrészt pedig a működéseddel hitelesíted a blockchain -t. tehát biztosítod azt, hogy a, a rendszer az sértetlen legyen. ha nem te vagy a bányászok 51%-a, mert akkor ugye azt hitelesítesz, amit szeretnél. Most viszont ez a Proof of Stake-ben nem tudom pontosan, hogy történik a hitelesítés, pedig Isten látja a lelkemet, megpróbáltam megérteni mindenesetre nem kell felesleges számításokat végezni hozzá. Igen, tehát azt mondják, hogy 99,9%-kal csökkentik a, a blockchain-nek az energiaigényét, mármint a blockchain hitelesítésnek az energiaigényét, tehát lényegében, lényegében nullára leviszik azt, ami, eddig, ami miatt eddig voltak, akik az önkormányzat egyik szobájába rendezték be a kriptobányászati központot, és aztán a számla brutális méretén buktak le. Jaj, egy gyurcsányozzunk már megint. most miért? Nem jó volt. De nem, jó, pártya, de valami, a valami, a... valami ismerőse. Igen. Szóval, hogy ez történt az ethereum és azért ez egyrészt ez hat éve készítik elő ezt a lépést, ami azért, tehát nem az volt, hogy eldöntötte a közösség hétfőn, hogy akkor szerden átállunk erre a másik módszerre, nem ez elég sokáig tartott, de azt gondolom, hogyha a többi kriptovaluta is így döntene, akkor nekik már gyorsabban menne, hiszen itt az Ethereum kitapossa nekik az utat. Van egy gyors kérdésem, mit gondolsz, mit csináltak erre a bányászok? Na nem tudom, mit csináltak nagyon. Tüntettek, vagy odaláncolták magukat a konnektorhoz? Nem, hanem dér durát vonultak a szemeterem klasszik, vagy valami hasonló nevű másik e, kriptovalutára, és most azt bányesszák. Hát nyilván, ha már megvették azt a nagyon sok e, grafikus kártyát, valamit kezdeni kell vele, mégse szolgáltathatnak, nem tudom, streamingben valami játékot. E, valóban nem ezt teszik. E, az a része az egyébként tök jó, hogy, hogy most már legalább nem azzal termelnek ezek a drága emberek, játékpénzt, hogy felgyújtják az erdőt. Végül is előremutató. Igen. Picit de azt, de... Is, azt is hallottam, bocsánat, hogy a szabadba el fogom felejteni, hogy a, azt is hallottam, hogy ezzel ugye nem oldódott meg az, hogy gyorsabb legyen a sebesség egyáltalán, tehát az továbbra is a blockchain a fő baja az, hogy, hogy a, az egyszerre, vagy a igen, hát kb. az egyszerre lezajlódható tranzakciók száma az nevetségesen kevés a mondjuk a hagyományos pénzügyi rendszer e, sávszélességéhez képest, de hogy ezzel a lépéssel egyébként elindultak egy olyan irányba, ahol fölgyorsulhat a, a tranzakció is, vagy hát szóval ki, kinyílhat a sávszélessége a, a blockchain sebességének is az a bajom úgy általában véve a kriptóval, és ez majd aztán vagy megmondják nekem a cseten, vagy nem, hogy miért vagyok üye, hogy egyelőre még mindig nem old meg egyetlen problémát se igazából. Tehát sokáig mondták azt, hogy a kriptót azért vesz az ember, hogy hegyen az infláció ellen, mert hogy ez független az államoktól, és úgy fog állni, mint a cövek, amikor majd a dollár beesik. Ehhez képest a következő történt, beesett a dollár, és beesett a kriptó még sokkal durvábban. Tehát az inflációvállalóság az nem nagyon működik. De ez a, a dollár eséssel összehangban esetben nem az volt, hogy a túlfújt lufi visszakorrigált? Egyszerre. Tehát amikor, ö, amikor elzárták a pénzcsapokat ö, Amerikában, hogy azt mondták, hogy most akkor ed eddig volt, ö, és elkezde, elkezdődött az, hogy minden ö, hagyományosabb, ö, kevésbé kockázatos befektetési forma, Hozni értelmezhető méretű mér mér pénzt, akkor hirtelen ez a legvolatilisebb, legspekulatívabb dolog, ez kiment a divatból. Hiszen, ha lehet uh, anélkül pénzt keresni, hogy hoz neked, de nem tudom, hogy póni versenyre kelljen fogadni, akkor, akkor csak azt választod. Hát igen, jó, csak akkor gondolom, ez csak úgy függ össze áttételesen ezzel a történettel, hogy amikor más befektetési eszközök jobban megérősök kéváltak, akkor egy csomóan, akik kvázi kényszerből, vagy, a, vagy egy ilyen jó költséghaszon elemzés végén döntöttek a kriptó mellett, azok most átköltöztek ezekbe a biztonságosabbá váló, nem biztonságosabb és ö, ö, jobb árértékarányú eszközök kiváló eszközökbe, nem? Tehát, hogy, a, hogy nem, nem a kriptótól fordultak el, hanem Aha. a az újra használhatóvá váló eszközökhöz fordultak oda? A kriptótól is elfordultak, hiszen azóta sem megy sem erre. Tehát nem, visszament hát visszamentett csomót. A francokat. De vissza. Tavaly, na ember, én. óta kb. mínusz 60%-ban van a teljes piac. Az Ethereum, az azt hiszem csak 40-ben. De ha gondolod, akkor szívesen löveszem majd a adásfelvétel után a telefonomat, és megnézem a Revolutomat. Van egy kb. 6000 forintom ebben a két kiptóban, és mindig szóval szórakoztató nézni hogy, hogy milyen árfolyamon vettem, és, és most mennyit ér. Aha. Hát nézd, maradjunk abban, hogy ha ember lenne, akkor már hívnák a kémet hmm. Már az, az, a, az arra a görbére, hogy kinéz most az árfolyam mozgás. Értem. De, rendkívül sokan rendkívül szarul jártak vele. De majd tudom a web három, meg a mondja még ilyen varas szavakat. Nem, nem tudok ilyeneket mondani. A másik meg, hogy az automata szerződések, vagy az szerződések az az, ami, amit így még szokás mondani, hogy az majd valahogyan egyszer csak megmutatja a világnak, hogy, hogy ez a jövő. Amit persze értek, hogy miért vonzó, de biználta nagy üzletet egy számítógépre? Hát, Úgy, hogy nem lehet nem az egész ez rendesen bíróság rángatni, hogyha a végén mégiscsak átsesznek. A, a nagy üzletet lehet, hogy nem, de kicsiket meg minden további nélkül. Ö, kicsiből viszont sok kell, hogy megérje. De én általában sokkal inkább bízok dolgokat számítógépre, mint te. Az igaz, hogy én naivabb vagyok, vagy jobban bízom, vagy kevésbé vagyok kétkedő a technikával kapcsolatban. Ez igaz, ez e, szokott köztünk különbség lenni. E, közben pont... ránéztem az már folyamára, és úgy van, ahogy mondod, hogy mély ponton van igazándiba. Volt már szarabb állapotban is, de azért az elmúlt egy évben... E, hogy, tehát volt egy kis visszakapaszkodás egy augusztusban, de az megint gondolom a világpiac állapotára tekintettel csúnyán néz ki. Pont a héten volt egyébként hír az, hogy az a Csávó, aki a Terra, Luna és Terra USD kriptotoken párost létrehozta. Ez az a honnan eltűnt egy nagyobb mennyiségű összeg, amikor a stablecoin az, az bedölt, mert mint kiderült, nem volt stabil. Majd pedig magával vitte a másik, másik valutát is. Ő játszik háborúsat a délkori hatóságokkal, amennyiben a dél hatóságok szerint. A csávó nem kommunikál velük, és nem akar hazamenni, hogy válaszoljon a ügyészség kérdéseire. A csávó szerint ő egyáltalán nincsen szökésben, aki mond hazudik, és, hmm. és folyamatos a kommunikáció, ellenben valóban nem szeretne hazamenni. Momentán ott uh -huh. jár az ügy, hogy Szingapurtól kérték a, a kiadatást, azt még nem. Még csak a nemzetközi elfogató parancsot adták az Interpol-lal. Mindjárt mondom, nekem 440 valami rémlik, de az is egy ilyen nagyobb falat volt, hogy mennyi pénz tűnt el benne. Tehát maradjunk abban, hogy megkeresem majd adás után. Jó. Ja. Milyen milliárdos nagyságrendű pénzek süllyedtek. Igen, hát ez még az ilyen értelemben persze vagy nyugat. Na de figyelj, csak nagyon eldumáltuk az időt, és azt nem mondom, hogy vége a műsornak, de olyan sok hírre már biztos nincs időnk, mint amennyit felsoroltunk itt. Úgyhogy válogatni kell a jobbnál jobb érdekességek közül. Ö, közben még egy van erre kép egyébként, az valamelyik kriptotősdéből mentették ki, mert megint van ennek a csávónak kriptovalutája, és a következő fel, felbukkanó, leokézandó megértem a végződő ablak bukkan fel, hogyha szeretnél ebből vásárolni, és akkor képzeljük el ezt bármely másik üzleti területen. Kérjük, vegye figyelembe, a dél Bíróság nemzetközi elfogó parancsot adott ki a Terra 2.0 alapítója ellen. Értse meg a fellépő kockázatokat, és ezeket figyelembe véve kereskedjen. A Binance, ez a tősde. nem vele a felelősséget bármilyen ebből fakadó veszteségért. Hát ez így kockázatosnak hangzik. De, de nagyon szép, tehát így magunk is tudjuk, hogy ez egy bocskos bűnöző jó a sér, de ha esetleg vennél, akkor adunk el. Figyelj, milyen rendes, hogy ő maga is kiírja ezt magáról. El nem magáról írja ki, ez egy harmadik, pár, harmadik fél. Ja. Ez a tőzsde. E ja, értem, értem, értem. Na de sok szóval. híreket, amíg talán találsz egyet, addig én csak megkeresem, hogy mennyit, mennyit veszített ezen a világ, ezen a remek emberen. Hát én nagyon kíváncsi lennék erre a történetre, amiben a Microsoftnak a Calibri nevű fontja szerepel egyfelől, másfelől pedig ö, a Nawaz Sharif nevű pasas, aki a pakisztáni miniszterelnök, aki ellen egyébként a legfelsőbb bíróság guk nyomoz, és ha jól értem, akkor a, ez a font, a Kalibri nevű font buktatta le őt a kínos üzelmeiben, de hogy ez pontosan hogy történt, azt gondoltam majd te elmondod. Ö, igen, egyébként nagyon rövid a történet. A hosszú verziót azt mindenki nyilván olvassa el. Mindenesetre, hogy legálisnak tűnjenek egyes ügyei, ö, ez a Navaznak a Lánya, Mária Navaz, felbukkant egyébként a Panama Papers nevű kiszivárgott. Nézd, csak kiszárítja ott a pénzét típusú oknyom az újságírói projektben is több alkalommal. Na szóval, hát benyújtottak egy, egy papíros, hogy hát de itt van a szerződés, kérem szívesen, hát ez teljesen törvényesen zajlott minden. Ott van rajta a dátum, az aján 2006-ban aláírtuk, minden rendben van, papa, tiszta. Erre felbukkant az a kérdés, hogyha ezt a szerződésük 2006-ban aláírták, és minden teljesen rendben van, akkor ez a szerződés miért azzal a kalibri van szedve, ami 2007-ig nem volt elérhető a számítógépeken? Ó, eddig Ami eddig nagy öngól. Hát, ki gondolt volna erre? Mint ahogy... Ha jól látom, akkor nem is a, mondjam, nem a rendőrség csapott le erre a kínos sztorira, hanem egy brit ilyen... Törvényszéki hú, hogy írás szakértő. a forenziket magyarul? Ilyen, törvényszéki. Törvényszéki, így van, törvényszéki kézírás szakértő cég egyébként tette fel ezt a kérdést, hogy hát akkor ez így hogy? És ez nagyon szép, tényleg gyönyörű, gyönyörű történet, ez ilyen igazi technostori. Na, közben megtaláltam egy a számot. Májusban omlott be a Dock féle kriptó dolog, és két, két egymással versenyző számot találtam. Az egyik szerint 45 milliárd amerikai dollárt sepert ki a piacról az első héten. A másik szerint viszont összesen 60 milliárd dollárt semesített meg. Ami egészen biztos, hogy kettő olyan céget, ami hitelezett a, a terra azt uh, sikerült szintén kiiktatni ezzel, hiszen csődbe mentek az által, hogy az adó, ahogy az adósuk csődbe ment. Uh -huh. Tehát összességében egy nagyobb fajta mozgás volt, uh, nem hozta vissza a, a bizalmat a piacban. Viszont uh, akkor folytatásként jó, nem megyek bele egy Bill Gates figázásba, bár egyébként szeretnék. Helyette elmondom azt, hogy a Disney, akit azért dicsértünk ma uh, elég sűrűn, csak... Uh, meg tudta lépni azt, hogy addig Disney-esítette az egyik termékét, ami már igazából gázabb nincsen. És ez azt jelenti, hogy bőven túl vagyunk a megvásárolódó plusz figurán. És hogy hívják a nagyfejű PVC gyerekeket? Funko pop figurán is ez az. De, tudod, vannak ezek a nagyféjű ilyen izé, nagyon furcsa geek gyűjtőknek szánt dolgok, hát, am mondjuk, am tudom. amelynek a létezését sem értem sajnos de mindegy, nem kell az nekem érteni. Szóval Baby yoda lesz tamagocsi. Rögtön kétfajta. És a klasszik tamagocsi, tehát az, ami egy 16x32 pixeles kijelzőn ö, rázza a kis Baby Yoda hogyha enni kér. És akkor meg kell nyomni az etetem gombot. Hát ez nagyon jó, szerintem ez jó hír. Nem ki egyáltalán. Én is szeretnék ilyet, csak nem Baby mert azt utáltam mindig is. Mi bajod van Most hmm. amellett, hogy majdnem elküldött egy genocidiumot. Hát ez, meg hogy sose csinál semmit, meg olyan idegesítő, meg végtelen bábuszerű, amit bábuként mozgatnak. Egyáltalán nem tűnik egy valódi lénynek. Meg én a mandalorient se szerettem. Ú, ne, ne üssetek, ne dobáljatok Sörös Korsóval, tudom, tudom, de én akkor se szerettem a mandalorient. De esküszöm, ha 20 évvel korábban lenne, akkor szerettem volna még. Csak most már nem. Ott pedig volt egy jó kis hét részük például. Akkor se. Na jó. Viszont, ha, ha, ha nem baby szeretnél, akkor miért? Tehát kit, kitetetnél kulcsartódan? Hát egy Taylor Swift eset esetleg. És akkor, amikor el akarnám menni repülőzni, akkor megnyomnám a repülő gombot, lennek is éneklős gombja, és akkor meg kéne hallgatni egy koncertjét, ilyen 8 bites, prüncsögésben. Vicces lenne. E, igen, és még zeneiparra pereskedős gombot akkor rakjunk fel a harmadiknak. <gül> az is nagyon jó, tényleg, igen. Az is jó, hogy olyan gomb is. Egy jó, egy jó sok gombos Taylor Swift tamagocsi, az jó lenne. Nyitva van a arany kapu, csak bújjatok rajta. Ha valaki tud Taylor Swift tamagocsit, akkor mindenképpen jelezzétek. Hogyha ha nem tud, de meg akarja csinálni, akkor csak azt kell eldönteni, hogy Kickstarter vagy Indiegogo, és szerintem biztos a siker. Ez is igen. És hát még van jövő hétre egy féladás és esküszöm akkor is most már az a heti adásban meg, megpróbálom elásni Bill a mert azért ez csak érdekel ezen, ez a hír engemet, hogy, hogy hogy lehet ilyet csinálni. No de, hogy mi ez a hír, azt majd jövő héte megtudjátok, addig is. Sziasztok! Micsoda cliffhangerrel búcsúzik a metéhete orhát. Őrület. Szevasztak!